A ka një pyetje që vjen shpesh dhe përsëritet shumë, dhe ne e kemi trajtuar për së disa herë. Për këtë arsye është mirë që pyetjet e përsëritura të mbahen mend. Fot aleo shurtimi i mjekës në islam. Ne kemi thënë, si shka thënë përgamerin S.A.S. I dhjetë gjëra janë për i naty shmërisë, se njëri jutë, dhe ka nëmërë në këto dhjetë gjëra lëshimin e mjekërës. Përgamerin S.A.S. thotë, mos përngjasoni me hebrejnë dhe të krishterët, lëshojnë i mjekërat dhe shkurtoni mustashit. Erënë dy bura prej perzëve, Tek Peygamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i cili të kishin rritur mustaqet dhe ruajtur mjekrat. Ju tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ju ka urdhëruar juve për këtë? Than Zoti ynë, kishim për qëllim mbretin. Tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa mua Zoti im më ka urdhëruar për të kundërtën. Këto janë disa prej argumenteve të qarta, cila të cilat e obligojnë mashkullin musliman ta lëshojë mjekrën. Sa është detyrimi që të dalim nga harami. Ruajtja nuk ka dyshim që është haram. Me sa del njeriu nga ky haram, pra sa është gjatësia e mjekrës, me të cilën njeriu në çonse ai lëshon ka dalë nga harami, për këtë pastaj ka interpretime dietarësh. Një interpretim thotë, nëse njeriu kur shef e dallon që është me mjekër, ai juhat se ka dalë nga harami. Një interpretimit tjetër thot, katër gisht, dhe një interpretimit tjetër thot, duke filuar nga mjekra këtu. Një interpretimit tjetër thot, katër, katër gisht duke filuar nga mjekra këtu. Dhe një interpretimit tjetër thot, të linjën si që ka këriuar Zotit, gjëllë gjelalu, ashtu se shka thënë dhe nëna e besimtarve, a i shë e Radio Laot Alanha, farëndrimit i që ofshin Zotit, i cili me shkët i zbukëroj me mjekra. Nërmër shkjo është, është një qështje për cilën ka interpretime si që thash dhe komentet ndryshme, pa u mua ajo që më qëtësohet zemra dhe shpirti është, se mjekra është dhe të rrim të lëshohat. Ashtu si që ka këjuar Zotë i Gjellë Gjellalu. Nëse dikush nuk e lëshonë mjekrën, cili është gjukimi për njëri ju, thejmi këju ka bërë diçka që është e ndaluar në islam nuk gjykojm për këtë njerëz që ka dalë prej feje, as nuk gjykojm për këtë njerëz se është në xhenem, as nuk gjykojm për këtë njerëz e tjerë e tjerë e tjerë, gjykimi janë lei Zotit. Ky ka lënë këtë detyrim që është lëshimi i mjekrës. Ndërkohë që unë që kam mjekër mund të lë një detyrim tjetër, që kam qarshi ka Zotit tim. Pra, nuk duhet na çojë kjo neve në gjykimin për njerëzit. Çdo njerëj mund mund mund të lë një detyrë Athe hoxha që është hoxh mund të lejë një detyrë pa bër. Ose mund të bëjë diçka që është ndaluar. Por për këtë arsye ne kemi thënë dhe përsërisim. Dhe unë e di që kjo fjalë ime shumë për njerëz që lidhun të kapen me fjalët e hoxhës i knaqë dhe mundohen ta kapin si argument. Po un po them atë që besoj mes me dhe Zotit tim. Lista e urdhoresave në Islam është një listë gjatë. Dhe lista e haramëve në Islam është një listë gjatë. Nuk do të thot se njeriu shkel ndonjë për urdhëresave se ka dal prej feja apo është xhenën. Dhe nuk do të thot se njeriu bën një haram se ka dal prej feja apo është xhenën. Nuk na lejohet të gjykojmë për njerëz. Themi këni një i ka shkelni urdhër, kaq. Themi ky njeriu ka bërë diçka që është ndaluar, kaq. Pastaj gjykimi për njerëzit është tek Zoti i Gjithësisë. Nuk gjykojmë ne për njerëz. Ndoshtë a falja e ti jafshim të mëkatë, ndoshtë a gjërimi ti jafshim të mëkatë, ndoshtë a namazë i natës jafshim të mëkatë, ndoshtë a tobe i stikfarë jafshim të mëkatë, ndoshtë a sprova që Zotë i hedhë në këtë botë jafshim të mëkatë, e tjere, e tjere, ku flasë këtë mëkatë nuk më kam përshëllim këtë për cilin e po flasin, po mëkatët në më përgjithi që bon njëri ju. goca ja. vallai gros dohet me u përgjigj për zonë goca goca goca se gros nikë bjerë mendje krye donë shans të bjerë kokën <laughs> <laughs> emi emi kë televizori është emi direkt në televizor <laughs> pra kry gjukim për cili ne po flasim është për gjitha urdëresat dhe për gjitha ndalesat E qartë do të lezën Se dikushta ne kujton Kujton se Ne po gjukojnë për njerëzë Ndo njerë i për lezër të, të të punë e kam punë në tatilë Dikush tjetër thotë po un po ta bëj këtë, kam e tjetër tjetër. Themi kjo është misteri i Zotit tat. Ajo që un duhet të them nëpërmjet kësaj fjale është që mos të akuzojmë njerëzit, mos të nënvlesojmë njerëzit, mos të përçmojmë njerëzit. Nëse dikush bën një mëkat që ti e shef, ti mund bësh mëkat më të madh se më sa mëkati i tij, që njerëzit ndoshta nuk ti shohin. I ke misteri i Zotit tat. Pastaj ka dalim ndër me njerëz, i cili e pranon, thotë unë gabimtar në këtë pikë dhe e bën. Dhe ai ti tjetër që thotë, "Jo, s'ka lidhje me fen kjo punë e tjerë e tjerë." Fa ka dalim ndër me njerëz, por këtë arsyeve nuk na lejohet të djigojmë. Po themi, "Kjo është një detyrim, kjo është një urdhëres, kush nuk e bën, ka punë me Zotin e tij." Zoti fal dhe mëshiroj. Zoti mund ta ngarkoj njeriu me diçka që e rëndon në këtë botë po që shoqën për shlyer me katër gjinahat, flas për të gjitha mëkatet e gjinahat. Jo vetëm për këtë mëkat, por për, më për të gjitha mëkatet e gjinahat në përgjithësi. Atëherë për të dhënë një një rezume dhe një përmbledhje, pyetjes për tontemi, gjykimi i islamit për mjekrën është detyrë. Ruajtja e mjekrës është haram. Kaq na mbetet neve, pastaj çfarë bëjnë njerëzit, si bëj po njerëzit dhe si e kanë rregulluar jetën e tyre njerëzit, është puna e tyre dhe pjesë e tyre. Dikuç ka marr më 22, dikush ka marr më 22 tjetër, dikush ka marr më 22 tjetër, njerëzit mes tyre dhe Zotit kanë zgjedhur hoxhallar të ndryshëm për të qenë orientuesi të tyre tek rruga e Zotit, xhel xhelalun. Edhe një herë dua ta përsëris, mos të gjykojmë njerëzit, mos të nënçmojmë njerëzit, mos tregojmë neveri ndaj njerëzve që bëjnë mëkate. Edhe aty që bën një mëkat më të madh se sa ky. Skepse ti po shtrohesh njerëz. Nuk ke pse ti ndënshmohesh njerëz. Ne kemi marrë gatmësirën e të mërkurës, do kemi thonë, siç thotit Ibn Qayimi, thotë, është shumë e rëndë që një ju të përçmojë njerëzit sepse bën një mëkat. Sepse ti nuk e din se si ky njerë i ka punën me Zotin e tij. Ti, ti sheh që ky bën një mëkat, për shembull, Pedi që po pin alkool. Kjo është të gërboj gjënaf, apëja. Kjo është gjënaf që është për menë kuramë. është i qartë. është prej më katëve të më dha, prej gjënave të më dha. Nuk është si si punaj mjekërës. Me gjithatë këj njëri më katëarë dhe gjëna qartë, që pinë alkolë, në nuk e dimë se si e i ka punë të brëndshme me sti dhe zotit ti. Do t'jep një argument për këte. Hadithin e pejga të cilin e sollën katërë herë tek pejgamerit e zotit a kuptantin kone pejgamerit ka pas njështë që u të bëjshin tap o dheheshin si ka mu si për po njësë o burit dhe në kone pejgamerit ka pas njështë që ka nërë një moralitet për po si ka mu si pejgamerit i gjallë, mësimet e pejgamerit njësë o burit dhe qëfar tha pejgamerit për këtë tipi në që ditëshëm Zotit që ofë t'i knajë që për e ti, sepse është sahabi, radiallahu t'anën. Herën e parë, thasë batonin më të ligjën, e goditën me dyzët kam zhikë. E solën prapë, me dyzët kam zhikë prapë. E solën prapë, me dyzët kam zhikë prapë. E solën prapë, me dyzët kam zhikë prapë. Tha njënën për sahave, zotit e malkofta. Sa shumë e pinë. E gjoj për e gëmënës asëm këtë fjallë dhe thaë, mëse më alkohë, sepse aje e donë Allahun dhe dërguaj në ti, sërë Allahun sënë. Këpinta e lkoj, mëllak, këpita e tapë, këte e silëshën tapë, e silëshën përkashë. Kështë që ne nuk e dim se si i kanë rëpt njerëzët, punët, mes tyre dhe zotit tyre. Kështë që mësë gjykojmë për njerëzët, që alenë gjykimin zotit, thot një një një një fjalë e bukur, i dha hakem te hukimt. Nëse gjykon për njerëzit, do të gjykojë ti Zoti. O idha lem tahkum salimt. Nëse nuk gjykon, ke shputu. Sepse nëse ti thu, ky është kështu e ky është ashtu, gjykimi për këtë është kështu, çat bën Zoti të gjykimi do të haje këto filan? Po. Ti ke thon për filanin, për X1 kështu. Me çfarë drejt e the? Nëse do të shpjegjesh, mund të jap shargumente të drejta ose argumente jo të çëndrushme. A mund të qof se ke hesht? Nëse ke ertë kështu, Zoti mund të pyesë për këtë, për atë, por nuk do të pyesë për gjykimin tatë që ke bërë po për njerëzën.